Cite Părinte Patriarh, înalt alt preasfințiți și preasfințiți părinți, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, onorate oficialități, dremăritori creștini. Cu inimile cernite de durere și în cântări duhovnicești și rugăciuni, ne despărțim astăzi, de arhiepiscopul și mitropolitul Bartolomeu, al cărui suflet și-a luat zborul spre țara veșniciei. Îl plâng acum preoții și îl plâng credincioșii, îl regretăm toți. Dar noi îl plângem cu nădejde. Nădejdea noastră este ancorată în Hristos, care a transformat mormântul în ușă spre eternitate. Și ne îndreptățește astăzi să privim moartea în față și să cântăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. În urmă cu 18 ani, tot la început de februarie și tot în această catedrală, Părintele Bartolomeu era investit de mâna proniei cu demnitatea de chiriar al Clujului fiind primit cu încredere și entuziasm de tot poporul. Înțelegând voia lui Dumnezeu, a ascultat spunând, biserica nu m-a chemat la ușor, ci la greu, și-a asumat jertfa și viața sa a devenit o țară roditoare de valori netrecătoare. Arhireul înțelept a înțeles că a fi conducător nu e o sarcină ușoară, fiindcă acesta trebuie să cuprindă o întreagă umanitate în ființa sa. Dar împodobit cu o tărie morală formidabilă, în Alprea Sfințitul Părinte s-a dovedit neîntrecut slujitor al lui Hristos și econom al tainelor lui Dumnezeu. Viața sa a ars ca o luminare din propria ei substanță pentru a lumina și a zidi pe alții. Grăuntele de bine și frumos pe care îl purta în inimă l-a dezvăluit și l-a crescut din dragostea ce a avut-o pentru oameni. Întreaga sa viață fiindu-i o sinfonie a iubirii, concretizată prin propovăduire și pastorație, parcă l auzeam spunând cu Sfântul Ioan gură de aur, în ochii mei nimic nu este mai frumos decât slujirea. Slujirea și-a exercitat-o prin etos misionar autentic, prin activitate omiletică, prin deortosirea Bibliei și prin bogata sa operă literară. Arhireul Crujan era într-adevăr un iscusit cuvântător de Dumnezeu, o trâmbiță a adevărului revelat, care înălța și transfigura pe cei ce-l ascultau. Această teologisire era alimentată de cuvântul Sfintei Scripturii pe care a revizuit-o, a tălmăcit-o și a comentat-o muncind intens pentru această vreme de 11 ani. Cărturarul și scritorul talentat în toate scrierile sale literare a comprimat rostiri sentențioase izvărâte din înțelepciunea de viacuri. A ilustrat un stil rafinat, meditativ, coloquial, elegiac, uneori ironic și sarcastic, prin care a redat coordonate profunde și discrete ale existenței umane. De asemenea, a învinat cu talent literar viziunile teologice cu cele folclorice, evidențiind măreția spațiului nostru etnic că Arhiepiscop al Clujului, Părintele nostru Bartolomeu, a luptat pentru dezvoltarea activității pastorale a clerului și pentru diversificarea ei în funcție de cerințele actuale ale societății. Totodată a luptat pentru implicarea bisericii în acțiunile de asistență socială organizată, pentru refacerea legăturilor dintre biserică și cultură, pentru îndrumarea expresă a tineretului, și pentru dezvoltarea relațiilor ecumenice-practice. Cu bravura apostolică, mitropolitul nostru a întreținut impulsul religiozității, instaurând cultul pentru adevăr și recunoașterea valorilor de destal pentru sănătatea și normalitatea unui popor. În urmă cu 18 ani spunea, suntem îndatorați să lucrăm și să luptăm deopotrivă pentru biserică și neam. În inima ardealului trebuie să fim în întregime oameni ai bisericii și oameni ai neamului. Altfel, nu ne facem datoria. Acum, ilustrul arhipăstor a fost chemat acasă la Dumnezeu. Lucrarea sa de acest pământ s-a încheiat. El a plecat să-și primească răsplata veșnică. Dumnezeu l-a cules din Grădina Lumii pe acest mare ierarh, ca pe o floare aleasă în buchetul Sfântului Sinod, cum îl numește prea fericitul părinte patriarh Daniel. Îi mulțumim prea fericirii sale că în aceste momente triste este alături de noi cu cuvânt de îmbărbătare, și cu povață înțeleaptă. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă îngrije pe toți păstori și păstoriți ai eparhiei noastre, care cu regret profund vă luați rămas bun de la preajubitul Părinte Bartolomeu. Îl rog pe Hristos, Arhiereul Veșnic, să ierte slujitorului său, Arhiereului Bartolomeu, tot ce a greșit ca un om în această viață și să așeze sufletul său nobil în ceata dreptilor, veșnica lui pomenire. Amin. A fost cuvântul preasfințitului Părinte Irineu Bistrițianu, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cel care vreme de 18 ani a fost un fel de ajutător, ajutor al misiunii, misiunii în Alprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu. De asemenea, aș mai adăuga faptul că după aceste momente citirea Sfintei Evangheliei, rugăciunile de dezlegare care au fost rostite de către Părintele Patiar și în Alprea Sfințitul Mitropolit Teofan, și cuvântările de rămas bun, după aceste momente se cântă la strană un îndemn de a veni și a da celui care va fi înhumat sărutarea cea mai de pe urmă. Este un moment emoționant la care vă invităm să, să participați. Sunt acum rodele și prietenii, căci iată ne despărțim, să ne rugăm ca doară. Spărțire este o fraților. Ce înguiire, ce plângere în ceasul de acum. Deci, veniți să salutăm pe cel ce puțin. Mai înainte a fost cu noi, ca se digropi, cu pământ se acoperă. În întuneric se salășloiește, cu morți se. și prietenii acum când ne despărțim să ne rugăm ca do și de tăciunii se desface pentru că sufletul l of the group. Where did you This is Să Ce avei din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune preacuratei maiții sale, ale Sfinților și tutoriu datilor apostoli, ale preacului și de Dumnezeu purtătorilor, părinților noștri, ale Sfântului și dreptului lazer, cel înviată a patra zi din morți, și ale tuturor Sfinților. Sufletul Robului se o și metropolitul Bartolomeu, cel mutat de la noi în corturile dreptilor, să-l așeze. Amin. În lui Avram să-l odihnească Amin. și cu drepții să-l numere. Amin. Iar pe noi, zidemiliase, ca un bun. Și de oameni iubitor. Amin. Pentru a dormire veșnică, o dignă de doamne, Sufletul lui a dormitului robului tău, Arhiepiscopul și Mitropolitul Bartolomeu și fă lui veșnică, o She called for Pomenirea Lui din neam, neam, și pe Lui Doamne veșnică pomenire. Sfințor, noștri, Domnul Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! În Cristata Adunare, acum urmează procesiunea în jurul Catedralei Mitropolitane cu sicriul Mitropolitului Bartolomeu după tradiția noastră bisericească și în procesiune vor intra doar slujitorii care au participat la slujbă, slujitorii sfințiți, pentru că spațiul nu permite mai multă lume, dar toți ceilalți pot să însoțească la o anumită distanță pe stradă, cortegiu funerar și după înconjurul catedralei Sicriul va fi depus în cripta ierarhilor din, din subsolul acestei catedrale metropolitane. Ordinea în procesiune este aceasta. Mai întâi toaca, apoi crucea, steaguri, ripidele și crucea, mitra și omoforul, ternele cu decorații care vor fi purtate de al arhipescopiei Vadului, Peleacului și Clujului, Erar și Clerul Slujitor. Și va fi purtat de arherei sau preoții desemnați și va fi încadrat de șase monahii cu cățui. Apoi urmează membrii familiei Metropolitului, reprezentanții instituțiilor statului, funcționarii administrației arhipescopiei Vadului, pe și clujului, creierul și credincioșii cei care au fost prezenți. La procesiunea în jurul catedralei metropolitane se va cânta funebru Sfinte Dumnezeule. Vor fi mai multe opriri la starea întâi, deci se va rosti ectenia celor morți și, de asemenea, se va citi și o rugăciune care este obișnuită ictenii pentru moarte, Iar soborul arhereilor va rosti împreună ecfonisul, că tu ești învierea și viața și odihna adormitului Robului tău și celelalte. Și tot așa urmează, deci, patru stări. Iar la coborârea în subsolul catedralei, lângă cripta unde va fi de pus trupul neînsuflețit al Metropolitului Bartolomeu, va avea loc pe cetluirea, ce-anume Patriarhul Toarnă în chipul Sfintei Cruci, peste trupul Metropolitului vin amestecat cu un delem, zicând, stropi vei cu isop și mă vei curăți, -mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. După ce este criul în groapă, sau în criptă. În criptă ea pământ și aruncă cruciș deasupra secriului zicând, al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc întrânsa. Apoi var se îngroapă cenușe din cădelnițe. se așează piatra și se peceltuiește mormântul zicând, se peceltuiește mormântul acesta în la cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Cu semnul crucii tale viitorului de oameni, Moartea s-a omorât, iadul s-a prădat și cei morți de mult sculându se au adus laudă. Pentru aceasta strigămcie Hristoase Dumnezeule, pe acesta care s-a mutat de la noi odihnește unde este locașul tuturor celor ce se veselesc pentru tine, ca să slăvim Dumnezeilea ta. Apoi, strana cântă aceste tropare. pământule le deschide și primește pe cel plezmuit din tine mai înainte, cu mâna lui Dumnezeu, care acum iarăși se întoarce la tine, cel ce l-ai născut. Căci editorul a luat ceea ce a fost după chipul său, iar tu, pământul, le primește trupul lui ca ceea ce este al tău. Precum ai zis, Doamne Marte, eu sunt în viirea și cu fapta ai plinit cuvântul chemând din iad pe Lazar, așa și pe robul tău din iad îl scoate iubitorului de oameni. Și ultima cântare, ultimul tropar, este acesta. Frații mei cei sufletești împreună nevoitori, deci este tropar pentru monah. Nu mă uitați pe mine când vă rugați către Domnul, ci văzând groapa mea, aduceți-vă aminte de dragostea mea și rugați pe Hristos ca să așeze sufletul meu cu drepte. Și toți cei ce sunt monah, vor face 12 chineciuri. Am spus aceste, deci, părți din rânduiala care urmează, deoarece nu toată lumea poate intra în cripta din subsolul catedralei, Dar este bine să se știe ce anume se săvârșește acolo ca parte din rânduiala în mormântării ierarhilor și căluberilor. Dumnezeu să le odihnească, plăi onorurile militare vor fi date înainte de a intra criul în, în cripta din subsolul catedralei Dumnezeu să-l odihnească cu drept Stimați ascultători am audiat împreună.